Da 25 anni, dal 1983, da Oilem Goilem, fino ad arrivare a questa realtà. Ma quante cose sono cambiate? Sì, C'è stato un cambio turbinoso, impetuoso, la mia opinione in peggio, rilevantemente in peggio. Eh sì, sono eh, d'accordo. Eh, i, I grandi potentati multinazionali, grandi banche d'affari eccetera si sono impadronite del mondo in realtà anche la politica nazionale conta poco cioè dirigono il traffico che impongono altri secondo me e io in Oil raccontavo l'esilio un grande esilio quello del, degli ebrei della diaspora in particolare della diaspora centro-est europea la nazione dello Yiddish una nazione di esilio senza frontiere senza confini a cavallo dei confini senza polizie senza eserciti senza pili spinati cercavo di dare il mio contributo a capire che noi vivremo in pace solo quando vivremo in esilio cioè da stranieri tra gli stranieri invece mi tocca tornare per cui questo il mio personaggio Simcha Rabinovich ritorna eh, perché è stato respinto dai muri in particolare lui voleva disperdersi in quell'esilio assoluto come il Dante, di, il Ulisse di Dante ritorna e quello che più l'ha respinto, ferì è il muro della Palestina un muro terrificante che segrega un popolo, lo umilia Lo, lo perseguita lo vessa con sadismo non riconosce i suoi diritti eh, blocca la vita dei suoi bambini eh, rende la vita dei vecchi un inferno e perché questo, questo muro è quello più spietato per me perché nasce da un nazionalismo furioso di qualcuno che per le proprie etiche e la propria eredità dovrebbe avere una ripulsa totale per il nazionalismo perché il nazionalismo è la peggiore delle idolatrie, l'idolatria della terra. Naturalmente ha una sola cosa buona questo nazionalismo israeliano e eh, dimostra che gli ebrei sono esattamente come gli altri, solo Hitler credeva che fossero diversi. Gli ebrei sono uomini come gli altri, e hanno gli stessi difetti e commettono le stesse infamie degli altri, né più né meno e allora per quello l'ho scelto simbolicamente però lo spettacolo punteggia con due momenti questa cosa poi per il resto è uno spettacolo che ha la drammaturgia di Eulen Goyle eh? cioè un narratore e cinque musicisti partecipi compagni di strada e ehm, è fatto di storielle eh, umoristiche di riflessioni di mom un momento tragico però questa volta si rivolge più alla spiritualità umoristico paradossale, il confine dove il monoteismo confina con l'ateismo, e, e perché e, questa è una delle chiavi per capire il valore dell'essere stranieri e essere stranieri a se stessi, però parlo del piano di musica, di umorismo, insomma, è sempre la matrice naturalmente tutto, tutto il materiale è diverso, musica, canzoni diverse, storie diverse e anche riflessioni. Le letture diversi, però il suo scopo è questo. Certo, sarebbe poi interessante approfondire, ma già c'è chi lo sta facendo, il percorso di Israele per arrivare a tutto ciò, scrittori, singer, potok, ce ne sono diversi che hanno analizzato e che io vi consiglio di leggere tra l'altro, è proprio per cercare di capire una trasformazione, una capacità volgimento incredibile ma non dimentichiamo io, cre... Di... dimmi, dimmi, Moni, scusa. io credo che sia stato che sia un cortocircuito psicopatologico sì. cioè sono caduti nella trappola dei nazisti la trappola dei nazisti è se diventate armati fino ai denti blindate i confini avete fili spinati tenete un popolo segregato, praticate l'apartheid il razzismo, perché la legge Stato-Nazione è una legge razzista, dichiara che gli i veri cittadini sono gli ebrei, a parte che vorrei capire cosa sono gli ebrei, perché okay. cercare un'etnicità ebraica è interessante, perché all'origine gli ebrei, e lo non lo dico io, lo dice Potok, che era un grande rapino direttore del Jewish Seminary di New York, sì. lui dice era una una massa sbandata e piagnucolosa di asiatici male in arnese e c'erano gli israeliti e discendenti di Giacopi, accadi, mesopotamici, titi, transfughi egizi e soprattutto, dice Potoc, molti habiru, la parola habiru è una parola protosinaitica che indicava il delinquente a vario titolo, per cui prostituta, ruffiani, assassini, ladri, contrabandieri. Questo era una via, il mucchio selvaggio che aveva un'idea immensa che poteva solo succedere a una simile coacervo di genti quando eh, scelsero una patria mobile la Torah sì. la Bibbia che venne data nel deserto non nella terra il Talmud è nato nell'esilio babilonese non nella terra la Kabbalah è nata nell'esilio nella sua maturità non nella terra e lo dice il grande filosofo Franz Rosenzweig nel suo libro Stella della Redenzione che è un capolavoro ora il problema è che il nazionalismo porta sempre a questo è ineludibile infatti io parlo naturalmente di Israele i suoi governanti, quelli che decidono le autorità militari perché Netanyahu è amicone di Orban ah, Netanyahu è papa e ciccia con Trump e Trump è stato eletto da tutta la feccia antisemita d'America oltre che da altri ebbene questi due signori insieme dimostrano che si può essere ultrafilosionisti e antisemiti la dice lunga no? certo un cortocircuito incredibile ma che ha una sì. delirante logica in effetti finisco dico solo questo Hitler odiava l'ebreo ubiquo, diasporico, titolare di molte identità che poteva essere anche il migliore dei cittadini tedeschi basta pensare che Heine, il secondo poeta nazionale tedesco, era un ebreo e che Hitler ammirava Fritz Lang lo considerava un genio e Lang era ebreo la mamma di Lang era ebrea convertita al cattolicesimo Goebbels o si voleva dare tutto al cinema del Reich io l'ho sentito dire da Fritz Lang e Lang disse ma dottor Goebbels: forse lei non sa io sono ebreo e questi, questo sanguinario buffone eh, rispose signor Lang non sia in genio chi è ebreo e chi non è ebreo oggi in Germania lo decidiamo noi che dire, l'appuntamento è lunedì 18 novembre per aggiungere motivi di riflessione e per farlo anche con l'arguzia di Moni Ovadia che ringrazio per essere stato con noi nel Last Minute di oggi a 25 anni dal suo ultimo spettacolo in scena il nuovo Dio ride il cui sottotitolo in yiddish è Nish Kosche che vuol dire così così cioè ride, sì, ride, ride così. fino a un certo punto No, perché esatto <ride> e poi è così così perché così va la vita Certo. Eh, proprio la vita, se ci lo pensiamo bene, ha ah, un periodo fantastico, poi è una roba, quindi né bene né male, così così. Così così, appuntamento al Duse, grazie, grazie appuntamento, grazie, grazie, buona grazie, giornata agli ascoltatori, grazie. A presto, a presto.